ده ده ملاوی دو پتایت ساتهی اشاواتی د سنت که ست ایند مرکز دکان نمبر تاییس ابتر احمد پلازان از ده مین چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 ايلت نا وګورا یو قاتلونه لم به خدا چې دې سره جنگ کړي شوی دي ټول مردي ټاکولي شوی دي آو ظلمونه پکړ شوی دي وقاتلونه سره جنگ کولی شي پریزين د ظالمانو مشرکان د میله نه ورکی زکوته اجازه تاسو دا ايلت اول درم بيان ظلمو تی باندې ظلم کړی شو له ظلمون دي کتابونه ته ډاکلي درم الذين اخرجو من ویستلیشو دخلو کورنو نا صلو رم ولو لا دخل اللہ انناسا جماعتو نروانی کورنو زیو نروانی مومنانو کچر دانوی خبار صلوانو دا صلو رعی اللہ تنری دا جہاد بارکی خواهوست بکی بشارتو نو گورا زیری چپائی که مومنانو تسلید یا این اللہ یو دافعو عنی اللذین آمنو اللہ بدا مومنانو حفاظت ناول بشارت شو ذين ان الله لا يحب كل خوان كفور الا محبت مکی خیالات ګرو کافر سرانا شکر سرا دی لا سزا ورکی سزا بول ورکی مغلوب کی به تو بشارت ته مؤمنان او تا او درمو ګورا وا ان الله علانا فرهم لقدير الله ردی پاندا دان قادر دی هغه وسره اندات کی او دله <تصفح> با غلبا فتحه ورګې کنه نو سلام او مغورا ولا ينصرن الله من ينصرو الله با اندات کوي داګه جازرا جوڅو داګه دین د پارول هغه اندات کوي مؤمنان دا سلام بشارت او پنزم ان الله لقویو عزیز لكننا لا قوت ولا غور وردی داګه لخر له څو شکسن شي ورکولې مؤمنان مغالبي <تصفح> نو دا پنزو بشارتونه به ذکر او سلورا الیتونه ذکر کول د جهاد د او ځودنه د او ذکر کول او حکمت به کې د جهاد هم ذکر کو چې جهاد نه وي نو د عبادت زین بټول تاس نس شی وو صفات ذکر کید مجاهدینو او غیب اشارت او امور مصلحه ری صفات د مؤمنانو مجاهدینو امور مصلحه چې به جهاد کې به دلک لګ پدې کیږي چې جهاد صفات درکوي الذين امكنناهم اگر خلک دی چې د لمون طاقت ورغولي لرا بزمه دا کې اقامه اول دی با پابندیو کې د مونږو سخت پابندۍ به لګولي خپل مونږ پابندۍ فنور مونږ پابندۍ چې څنګه یې هغه بس زاور کې جنډکی به او زکات او دا کې به زکات دیم څخه پتهداري چې زکات کې به بالکل کوتاهی او جواز لري آیت نه ښا دریم وا حکم بکې دی په نکاسره او سره وره ونحو عن المکر او امر اذکی دابط کارنه د دا قامن خو پهلم ورځ جاری چې که چا موږ قضا کنه ولا جیلته دغشان زکات او امر بالمعروف نهی عن المنکر کې د دین ټول کارونه راوستو کږي نهي وتابوی چې پرځ او ساته دغشان غم خادې کې رسم او ریواج کې وتابوی چې دا باندې پابندیو ته لګي د دین کارلو کې امر بالمعروف نهی عن المنکر دې کې ټول دین راوسته چې د دې اجراب کې دې نه او ننج مسلمانانو باید شاره شي ناغ به شور کې ناور خو دغ جشنو کې لکه د پخوانوو جعلانو چې باغې په کروو به زغونو ملک ځ دملک نروسته بیایکسونه لږې په خلکو چرا وړ خل خو ده تا خوشک او سره کوون نهول الله نواقببت عامورو او خاص الله ته انجام د کارونو یو معنااد ت تمه چې مومنان غاب او مشرکان او کافررو و غلب و اکلا زور را را را را را را را انجام اللہ سر ایدی مومنان بخالیب کی اذا امانا دو اندار چو دیو وقت سر مومنان او دا کاروکو چو دا موسپابندی زکاة امر بالمحروف نای انی المنکر و سی خدا اکلا کرنا ولیللہ واقبت الامور خاص الله تا دی انجام د کارونا اگا اللہ تا مولو مدرسی رستو سکی گی نبی وقت کی دی صحابا و یار دی وقت دی یارتو نبارکی نمونه ته حاضر وا خصوصا د خلفای راشدینو چې په عمل کړو هغه مزداق روستون پکره غلیو مؤمنان خو بیا ډیر روستو چې شنو بس مؤمنان دازو چغیل الدین خبره پرې ده دا هغه دن دنیا پرستی شوو وکلا نن د مسلمانانو ملکون دي نه کې مسلمانې بورانښتنه نو الله هغه وخت کې چې باسن جامه خو بیا لا تمالم دڅ سکيږي روستو په دابې دینان دخلفه مې بعدهم خلفون توسل ذکر کوي او ثاني ګرځې کړې دا قومه مهلکه وو تسلبه دې نه مونږه چته د دې خلکو په تدظیم مخه پکېګه مخکې هم تدظیم شو یا ځا کوم دې بده نه خوشالهږي چې نن غلبا وکړه مسلمانانه کمزوري کړو نه دی په مخلوب کیږي دی با الله بوله سبحانه ورکیخه و ايو کذيبوکا کشر دې تل دې پېستا مخه پکېګه فقد قض دې با پس یقینا تدظیم کول شو قبل وقد كذبوا ويقينن تكذب قبلهم مكددين قام لوحم قام لوحله سلامه وعاد وثمود اعاد وسموديان ذريش وقوم ابراهيم اقوم ابراهيم عليه السلام نمرود ولا خلق صلورشو وقوم لوط وقوم لوط عليه السلام انذر واصحاب مدينة أخوا مدين اخوان دار مدين تشاول السلام تكذيبكم فقمش موقزبه موسا ادغزی کله شو د موسی علی السلام و فاملت للذین ک فاملت للکافرین پس ما مهلت ورک دی کاینانتا مکی و الاخر دا پکیتو پدیم عذاب راغله خپل مناظر کړه ثم اخذتم بهمون ول بدر کې څنګه ونیول بد شته فگه بکان نکیر پس دی عذاب زمانی لرا تهونه مونږه رتنکه بده مکه شاله دی وکړي نو بدر کې عمل نو په حد کې ولا پیدا حاصل شو نبيامهونه ول نو په احزاب کې وشالید چې مونډول راځه ما شو نبيامهونه ول مزي کوم چې دې نشي من یې پس قريه دين فصدير دکلونه اهلكنه بن هلاكلي دا وهي ظالمه او ظالمانو ظالمانو کله شرک نړکو فهي قاويه فصدغره پروتي على عرش بخل چتون باندي چتون او نور ور ديول نور پسرو ور سنګټي لوتي شو وَبِئْرٍ مَاطِلَةٍ أَوْ كُيَّان شَالشَوِي وَقَصْرٍ مَشِيدٍ وَغَمَائِه مَزْبُوتَةٍ چ خوشې پراځې دیوس دا چې کویان مو چې پاره باندې به اروخ مېله نه ګرځې ولا خلکو راتل به بوکي به راستې دیو چې بده ډاکټر غوڼو غوڼو بوال نه نو ګورې دور څوک نښت ځایه لته وړه کېرو لته خوشې پراځې دی, دی. او داسې مانه چې مزبوتې دنګ دنګ یو خاسته جنه شوي اننه غره پاريکي باندې يريږي پس پکې نيشته دا 10000 د قومه هلاکو شو نن هم بده علاقه کوي په ځې کويان روزي هغه نه خره دې خبره چې دا قومه الله علاکلي ابلم يثيرو في الارض اي نه روزي دا خلاقو بزمکه کې قدكون لهم قلوب جشد دي لپاره زړونه يا اقلون بها جو سوچي په اړه او اذانه يسمعون بها يا غفنه جووري په باندې فاينها لا تعمل الارصاره فيقنا واقع هذا اقصد هذا شيء نجدان دي سترگه ولكن تعمل قلوب الذي في صدور لكن لن تدزن على جسنوكري سترگه وكاركي غونه قزلون دي نبرت قدين شي غستي فدزلو بوستر بوغورا كن اززلو بوغو باندي ورنو ذهن بده بيدرش ويستعجلون قبل العذاب سوالمان د غوالستان آزاد سوالر کې چې دا آزاد راول ډېر دې پوکړول نو پتا ماته به را ما نو غسال کې چې تا آزاد راول راځي نو ولن يقلف الله وعده شرخ خلاف نکې الله وعده خپلې آزاد براشي الله د خپل وعده خلاف نکې چې ویل دي ناراضه وا ان یامن او یقینا یورز عند ربک ابین ضرب استابن کال فناتن فرحان ذرو کلن مما تعدون داغه نه جتا شوې شمارې تاسو چې کوم شمار کوي نو سوچو کې تاسو زر کاله الله ته یو وس نو آداب خبر دي کتا سو تلوار کوي نو دا غي نو جنازہ مخکې کیږي نه یا یو وس را پس راغلی یا زر کاله پس سمانه کتا اوس تا ان زر کاله حساب کې کرا دا مله ته داز دی لکه یو زر کا خلاف تو اذن په یو ورځ کې به راولې سبا به راولې خو نه لږ په قانون خلاف دا یو په نوم باندې زر کا د قیامت ورځ یاده لږه عذاب نه غوښتل تلوار کې او بشدارمان باندې ډېرش ډېر لګ وخت کې یو ورځ به کې تیری قیامت شي نبی الا زر کا له ورځ تا سزا چې مخ کې ویګان چې اویا حدوث <تصفيق> وزولش نو عذاب بدربان بياران شي وكاين من قرية ورير دا كلنا عملت لها ما بحلت ورکل وغيتا وحي ظالمت وغز ثم أخذتها بيام اون والبعض وإلي المصير ومات الويلات لل بلغا قلوشت لكنا نقول اغا يورزن في بي او بياما ما ترازي نو باغ روزك بستو دي جاغا زرقا الاروزد مزلق يابي بيامي. ایا با اخلاص یې نشتا صداقت د رسول ذکر کوي چې دا خبره پیغمبر کړې نو ورته کې شک نشته ښا بلله د تاو پیغمبر نه مطالبه کوي دا به ځای داغه اختیار کې خواذاب راوسته نشتا داغه اختیار خدای لري تاسو خبرداري ووکی قولیا ایها الناس وای اردا خلق انما انا لكم یقینا ذو استاوده باریم نذير المؤمنین يرون کې اختیار هل الذين امنوا وعملوا الصالحات چکه لم بیان خلک در دا خلکو چمانهړه عمل وک کو ل نغتون ورز ق <تصفيق> ک دی دباره بخ دا زغ آياتنا وال الذي نهبي نه خلکو کوشش کې زمو فاو کې معاجنا مقابله کوون ک ونه د حق باید کم زور پل غواړي مقابل لقي وحبل جحيم دا خلکو جه نهیاندي تاغ نه منذ ک کي چېڅګدي مقابله ک دايات د اووت اذ ذي التفسير كي غروستو وما ارسلنا من قبلكم من رسولن انذ ليكم مغا مخيستانا حسبن بر ولا نبي انو نبي رسول يا نبي الا اذا تمنا مگر كلا جاء باب بيانك او خلق وتبخ كل واذا حدثت دلائل بيشلو بيان بيوكو خلق وان باسروشو نغورا شيطان بارا هلقا شيطانو وغرزوني با شبيه شيطانو في انيته و بارد بیان دا کی یوته ویل کی لکدا بیان نه خو نه بلته دوی د خبر او کلا ته تا د بوس نه کو چې تر کوم دین نه د هم شران چشتا بلته شمه ورزول لکه د نبی له سلام تبیان مبارک به خلق ته شک ورزو چې دې تاسو تدا وی چې ساره په خپل حلال کې ناګه جائر د حلال له او خان جلاده خپل درو ساويستو دغه شن ناغه مردار دي ته تاسو د عمر نه تاسو کوله که الله بوله ده ها خلق به الکه دار ام خوې ها یا را شک دي واجړو به مو ته خدا ته مو په خیا کنه زابه زابه خبره ته مو ته اعتراض خیا کنه ها مون سپوږم هم قران دیو نو دابو شیطان د پیغمبر د بیان باندې شک اچو سبابه وتا اچو لا درجه انده پیغمبر تاسو ته نوې چلګونن عمل شورو کې بدې خبره عمل شورو سرمديتي رشي دا حکم بدلشه دا بل راري وګورو دا خلاص بالکل او ټیک سوګه حال کولی مهل کې ساکو آځو ښا ال که شیطانو شک باځو শোভا باځو شیطان دخل کو په زړه کې تی امنیته په بارد بيان د نبی کې امنیه تلاوت او بیان ته ویل شي الله خاتم بکا لا باغو پالق شیطانو هغه شبات غوړول شیطان هغه شیطان شبهه او سکونه به ختم غلو وسوسه ثم یکم الله آیاته بیا محکم کول الله قال آیاتنا داس د دلیل به ذکر غلو چې شوهه بالکل ختم غوخه والله علیم حکیم الله بوا حکمت نو الی شیطان بدا تو وسوسه چې پتہ ودی ته غوړ شر یو دا قران خبره ده بل خو دا خو به خبره ده زکه ما د دې مالات شوکو پیدا کی د رومانس کوم پاتاشک جوړي دی <تصفح> ورغه کاټیو کو درغه کاټیو کو ها ا دې او کړه د دې ونکلو تبو اتو چی ارثټیک دی پامان کین دا زمما کال تبو له جواب ورکه او الله علیم الحکیم الله بوله حکمتونه علی د مؤمنانو بداد جری کئ عبادت کئ ار جار کې حکمت تینو کڅوګدا شیطان له وصول توجہ نکيه بیان کي خبري کي خلق تا دل توان ور کي جو ختمي کي نكن بیا غره دنيا حكمت ختمي کي دا خو بدي ته بدان بچي کي خوا سره را گنه تا مر رستو اياتون هم دغه پوزه حد او ما ول کي شيطان او اما شبيه چوغردي الا شيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض از مه د پالداري که سنونو چونه مرض که महाराज دې والقازي دي قلوبهم او چه سخدي زونه ده دي زونه که سخواليده قساوتتي وان الظالمين لفي شقاق بعيده او يقنن ظالمان تي دغيده پارا اغي په گمراهي لري کې دشمني بيارت کې لري دبي شقاق بعيد رضا ځکه له شيطان د ډيره سان دي چپاغي کې دا کمزورې شتا خیال کا وا سجو پكي महाराज دې قساوات سلم، پکه ظلم دی پکه شقاق دی حق ال حقنا پکه بہت جر لریواله نو داخله شیطان د او جو کچینه ودا ځکنه دی به گمراه کړی نو کدی ته بیان وکې نری شیطان بالا شزله کې بوله وسوسه واچی نو شیطان ځکه سمریور انسانان پہلیان نه ودی چې نه او بل پکه د انسانانو نه رغوم کله کله پټې والی انسانې جو کړی نو بیا غره تا هغه شکا چی چې تا د مولا خبرو کړی دته را کومه حالت را سوق دی چې اذر زبا کوي دته څنګه حالت ته ما د پوزګنو بیا نو ګړدار ته ਸੰبالنه امام مدير ته ਸੰبالو یادګارونه دولتوب خپل بیا سوقي کې څه کراوله دا د انسانانو شیطان نه ول اسوی له توحید ما ځای کړه د سنتو کړه اورت د شرک به کله نه مانیا غو بدلګي چدا سي بدونه به راغلو نه ندم وليعلم الذين اجبوا الشر خلقوا هوت علم اجرك للشديد دا علم ما فهم فصن زبوي كان ان والحق من ربك يخبرن بيان حق للطرفا ذلستان فيؤمنوا به ايمان ضروري بدي فان تحبد لهم قلوبهم اصعج بشري تاسلندي وان الله لا هذه الذين امنوا او يقين ان الله هداه تكون الى غفان المؤمنين الا صراط المستقيم وترددارني دي دا سعاددي نیک باق خلقو دی سرسس سیزونا دی یو علم دے بل حق دے بل ایمان دے بل عجزره دے درونو او پینزم ہدایت دے نو دیتا چھتا شیطان زانیز دیکھی دیش نو دیتا پی انبر بیان یادیو حق برس بیان چھو نو اصلاح پی اوشی ضرور پی مضبوط شی الہ سرات مستقیم پنی غلار ماندے او استقامتو تا حاصل شی اوگنو رو لے رو کشا څوک د دې دایانو کوي چې موږ په سورته علی عمران کې د متشابهات او د محکمات ذکر کړو نو چې کلم متشابهات ذکر شي نو شیطان به خلق له لږه شکوا کلمت الله ورته ویلې روح الله ورته ویلې ا نو ردی نه پته لیکنه چې د نو الله د هغه سبحانه ختم کړه نو محکمات په راولېګل ثم يحکم الله آیات نو محکما یاتنا راغلو اباغه کېرده خیالات ورده غلط او باطل او عقاید رد وکو صفایو کړو سایه راوله محکمته د الله ها وسګره نو خلق دوکه اسمه شو مخکې ویلو فهمل لدی نه په قلوبه یې زه یم کې کو ګوال لري بدل ته وی شنو کې महाराज دې او کتاوت دې نو دوکه سم کارونه کړو چې کوشش کو چې معنا لټو ابتراء تاویری نو الاوچ دا دې سننه کې ماراد دې په څه شي دي او چاته فتنه رايسته نو وال قازيت قلوبهم او ان ظالمين اللي في شقاق بعقبدش منکي جداه غلط كار کوي کنه بل خو مؤمنانو ته دعا او تعليم خو ربنا لا تزغ قلوبنا تدلت كي ولي علم الذين اوتوا العلم شريف دې باندې کله شي پوهش او بين اړینو په اړه ذکر کوله ها د تثبته د مضبوطواج ذکر کړو ندل ته وين الله له هغدينا امن ور د قیامت بحث کړو چې قیامت کې به الله راځم کوي وګوره به له بدلو ورکړي ندل ته وي ولا يزال الذين كفروا هميشه به یو غفان دي کافرانه په مريته منو چې په شک کې به وې د دین داري شک نو دي ښاږي شیطان دا شک پیدا کړی توبه حتا د دیوم ساعت تر پورې شراشديتا حاجز د قیامت بغدادان میں صاف او یاتیہم عذاب یومنا عقیم یا راشدیدہ عذاب دروازه شانڈی دا دروازه شائن دا, دا شان پته بیا زیرست قیامت راست پته بیا زیرست بده شو پاتلی زیاد عذاب را چې بده راشي نیوطن مدهم پاتې نشي ها دا بلایا تو نو صحیح تفسیر شوه تفسیر نو پناناکي زکه موږ صحیح تفاسیر دي بعضو نقل کړي جناب رسول تاریخ شیطان نه هغه پچه وسته کله ما ترا وسته تلکل الان يقولوا شفاعت شفاعت ان شفاعتهم لا ترتجى دا داونډنګان چولال دي ابو طار نور دي شپه اتم الله برګه قبلي کې وی دې هغه پچه برا وسته نو خاله کې شک خبر توحید خبره دا خبره کمزورې دائمستا انبيال لا محبوسات دي دینکان او فاسرون بیا دې باندې پور ردن ذکر کړي د نن دغه معنی ده چې اکبرس بیانو کې نو شیطان ور بسی الکا کی د شبهات الله لاي صفایو کی مومنان په خبر اکل شي او چکم انا غارا قنے والا خل د عرب پر شک کیه هميشه يب يا الملك یوم ای للله بشارت مومنان لذ کر کی بادشاہی بدرعزمان خاص الله تعالی د دنیا غ ارز بادشاہان او فرزی بادشاہان اقبر ختم شي یحکموا بینهم بهل لو کی و میذری کی فالذین امنوا وعملوا الصالحات ذو هغه خلکو چې ایمان اوره او عملي وکړني کوو په جنات النعيم <سؤال> او جنات النعيم <سؤال> دونه کوي ولذينا کفروا او کذبوا بیااتنا هغه خلکو په وروغو دغه سمون دایاتونو دا هغه خلک دي دغه راز رسول کونکي داتخیف فلذينا امنو بشارت ولذينا کفروا مخکې ترغیب ذکر د عبادت او ذکر وکړو منځو ده حج احکام او ده جهاد نو دلته بشارت ذکر کوي دا جهاد بارے کې ده هجرت بارے کې او ده خصوصي جماعت ذکر کوي چې وصییت باندې د الله د دین لپاره اوته هجرت کړي بیا باغی باندې مرګ راغی یا شهادت راغی دا غلی نعمتونه ذکر کوي ها والذین هاجروا اغلقوا جهرت او کو فی سبیل اللہی بلار دا اللہ کی دا وصرہ ضروری دا یو خواسی وصر این ملک کی تانشی نا اللہ را دن دفار اللہ حجرت اوک ثم قتلو بیا قتل کریشو شہیدان شو او ماتو یامرشو یعنی پا کل تبعی مرک موت بانده مرک لا يرزقنهم اللہ رزقن حسنا خامقا رزق بورکی دیلارا اللہ باک رزق خیستا جاندت اصوابو ناجرون بولوارکی <تصفيق> دیکې بشارتون د امامان انولا دا بعد د پنځمخه اخره پوره او دې ترغیب د هجرت ته جهاد ته ابشارت نللا رضا کوله ورزقهستا وان الله له هو خير الرزاقین او یقین ان الله خماقه بهتر رضا پوره کونکي لوذخلنهم ومدخلين يردونه خماقه داخل به کډیل لا اغذر داخل دوه تاج دی په خوشاله یې يردونه دې با خوخي دې به رضا یې جنت بولور کی تاسو مقام بولور کی دې به رضا یې وله دې دا یې عمل کړو چل لا رضا شوی وخا نو ویلو چې رضی الله عنهم ورضوا عن وان الله العلیم الحلیم او یکن الله خا مخفوځ صبر ناکو پوېږي چې دې کوم څه غوخري ناګه بولور کی او دې نه چاسو کوه ته نو دغه به تمهیو کې الله سبحانه اکبر او د وی وین الله العلیم الحلیم کما خلقو کدا مونان مجبوره کړو د خپل کور کې نیوستو به سره سامان نو الله د اخر خلق په دیسلم او په دی حال باندې کوله سزاونه ولینورکی حلیم ډیر صبرناک ذات دی بردبار دی زالک دا, دا بیان پراسو دا خبره ده چې را څنګه ویریش دا بوله الله کې شک پکونه کې وخ ومن اچا چې بدل واغوستو می ما کلیما اولقی بهې ور شان چې ظلم کړي او پد باندې دامه مننن مضبوط شو ا دغه کافر او ظالمون نه خپل بدل واغوستولې دی باندې ظلمونه کړي ندی ته اجازه ته خپل مراد وینځه کار ته واخلي ندی ته واغوستو ثم بغي علیه بیا ظلم او کलेश پد باندې او کافر په دو باراله قبضه شو په قبضه بدی خراب دعانو سرنا الله توخالو خیم داز بو کې د مومنانو سر الله امداد بو سره او کله داز څوک نه وي چیرې دې هو خپل بدل اغسته نه الله وي هغه ته اجازه ته بدل د دعا وس چې بیا ته زنه مو شو په بیا بین داز کوم سوچ مو کوکه داسې و چې دې به مومنانو باندې ظالمونو کولو په بدل و وس امداد نو بوحت کې غریب یا غالي مشر بدی باندې رسول ما زیاته الله غالي پرانداځو سره کړو بدلتي وا پنور مو کو کې ان الله هلعفو غفورو يکننا لا ما فيكون کې بخن نو ټول غري عادت دا جوړ کا چې مافيو کې وبخنه کې اذن جب تاسو حد جوړ شي چې نه کړو صبر بدل اخلمه نو بدل غستون کړ عادت مګر دا بلکي مافي کول سگه مافي او اعزتو کردو خا لعبوهن غفوره دا او او اولتشو؟ ذا لك دا بأن الله يولجو اللي لا بده و جاتش اقنان الله نباسي تاشبا في النهار بروزكي و يولجو النهار في الليلي انا نباسي تاروز بروزكي وأن الله سميع بصير و الله او ريدن كي ليدن كي دا ده كفر او دا ظلم داشبا دا با الله ختمه دا ايمان او دا دين عد الاسلام राणा روزبه راه ویلي جهه فردينه پاريد كلا اجازه فردينه پارشوي چې دي جهادو کي چدا د کوپر شپ خاتم کي دادو ظلمونو شپ خاتم کي او د دين او د انصاف او د عدل ورواز شي دغه لپاره الله رب العزت دا جهاد جاري ساتي خال ذلك بان الله هو الحق دا به وځي یقینا الله حق دي دا وجود کې شک اگه توحید که شک نشتا اگه توحید که شک نشتا وانما یدون من دونهی الباطل خویقنن اگه سچ دیرابلی دا اللہ نو سیوا اگه باطل دی نو باطل بیو بل سرا جنگی دا میدان بار وقت جوڑی خوا دا یو کیگی نا چط دین الہی جوڑی اگر اکبر چه بس خویی مومنان و مسلمانان اندوان دیتور پیو دین دو حجمش مساوات راود چه بس یو شانشن او رو بو مصبتا من فی اوزاکی دا کیگی؟ دا خو تاکستانسو فانمولو امخیلات دی دا شتا یو دا کیگی؟ تیارو رای اوشان کی دیشی؟ دا خو تا یو بل پر زد پیشان دیشی خوا وَانَ اللَّهِ هُوَ الْعُلِيُّ الْكَبِيرًا وَيَقِنَا اللَّهِ اَغَوُ جَتْتِي عَلْوِیِرِي دا اغَسَاج دیر او جَتْتِي سفات دیر بیدی دیتا دلاین عقليه ذكر کوي هم پدې چله حق ده او دوت تنويره انم دره تنګوره ان الله انزل من السماء ماء شيقنا الله نواريد برينو بو باران در لو وريد وريه زونه دي تا څه اوچکا ه تاسو نه خلي ارض مخضر نه اوګر دي د ازمکا تکشن اوګر دي د ازمکا اوګر دي د ازمکا دا حال دا في حال تغولی چی شنشی نو دا کفر دازمکه ندا دا با دا جهاد با برکت سر تک شنشی سر سبز و, و شاداب بشیخ خوهمت با غاری توشو این اللہ لطیبا خبیرا یقنن اللہ مهربان دیا خبردارا او درین ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لردی آس جباس من نگی آس جباس و این اللہ لہو الگنی و الحمید او یقننا اللہ خامخا بریادر استعیل شوی صلو رم دلیل عقلی عالم طرح تنگوری ان اللہ سخر لکم ما فی الارضی چیقننا اللہ مسخر کردی استوال فائر آغاز شپس مکہ کیلی والفلک تجریف البحر بی امری اصفق میں دا والفلک او کشتے توجوکوئے دیکھو والفلک او کشتے تجریف البحر بی امری چلیگی پا دریاب کی فحکم دا اللہ نام دلیل आपले دیگه نه سالورام نمبر او پنزم وایو نسکو سنا اور رائٹنگ کله آسمان انتق على الارض د دینه چې اړ پروزه پس مګلاندی بی الا مگر الله به اجازه دې کوم اشاره د آسمان به تا چې کتا د کاری خدا غره الله به حکم راټینې از قیامت کې الله حکم اچک دې دار په تک درازي اشاره جدا با یوضال ختمی گیا و پناکی گی با نو دا بشان تی دا افلام جهاد او رحمتونه جدا واری گی سبکا پی روخانش اوش نشن دا بشان تی دا افلام دا کشتے دا با چلی گی پیدا باور کی خال پول را ازریاد پیدا لاندی کپر بغگ نشک کھولی او دا بشان دا افلام دا غلبا دا بایی پا کافی رو باندی اِنَّ يَقِينَنَ اللَّهُ خَلَقَ بِأَنِّي لَرَبُّ الرَّحِيمُ خَمَ خَنَ رْمِكُ اُنْكِ رَحْمَ وَنَدِ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وَلَاغَذَاتَ جُنْدِكِيتَاسُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثم ثُمَّ يُحْيِيكُمْ بِيَابَ جُنْدِكِيتَاسُ دَينَكِ لَآبادَ درباندرا وليكنا سنگے جے باوال کي ويجو إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ يَقِينَنَ الدَّائِنَ إِنْسَانَ خَمَ خَنَ شُكْرَدي گوڑِدي دَاللہ نِعْمَتُنْ دا شانته یو انسان دی چې هغه مړ دی او کوبره په شرک الله جون دی کو دین اسلام لپاره او بیا دینه شکر کیدل له مقابله تولل دی منینا لیکول یو موږ د جعلنا منثکن پارا د هر یو ملت ګرځول له موږ منثکن زړه احکام د حج منثکن د حج احکام او مناسک هم نازکو چې دی پابند کوي داږي دعوت جو توحید در طول و انبیاء و یوشانو دنیا گی او شرائع و احکام اگا زان زان لوخا لدا تعالی انده چی جهات کی وصول در دن کی یوشه عقیده یوکه خیر رکستا و شرائع و زان زان لگی در قطع خبر امیلن خوگواری چی در خبره وصولی خبر اتاسو تاس نسنکی فلایون هازی عنگا پی الامر فزدیر جگرانگی تازر پا دن کی سمعنا شکت دینه تا درځګه یو نه کی نا مخاطب ته وي څنګه ورا ته حالات موږ وروا چاري را باز یو تا سره جمع جوړ کی ته کوششو د حکمت نه کار واخل کنه ودو ایلا ربک خپل کار وکړه رب له خلقو دین دراستا دا رب ست تعالی توحید ورت وایا ان قال علیه د مستقیم یقینا طقام هدایت مننه چغنیغ دی تا په هدايت نیغ باندې يا ته په هدايت باندې ټینګ او مستقيم او اخلاق دي کې دې کې تشجيع دا ته دا کوم مسائل په دې صورت کې ذکر شو بیان شو دا دا غواري راځه او کنه غلې باندې پاتې کېږي ور سوا بیان کا دغه ور وتا د خپل او مستقامت حاصلې واي ان جال لوکا هغه جردي جګړه کې تاسو را مجادله کې چیرې جګړه دا عادت دي چې موږ کې وی فاقل الله اعلمو نواجه الله خفوه بما تعملون ما غامل جداسو كوي اغناء خصفاناني ديكنا اصطاسو داع حالات اصطاسو داع خبرو داع معلومة دا الله يحكمو بينكم الله باب اصلاك بمين اصطاسو كي يوم القيامة برز قيامت فيما كنتم فيه تختلفون اصطاسو باقي اختلاف كوي علم تعلم داله دا قدرتون ذكر ندلتاك دا علم محيط ذكر كي دالله دا ایا دنه به ويږي ان الله يعلم وجقنا الله ويږي ما في السماء والارض ما في السماء والارض ارج السماء او زمکه دي دا نه نه بهر نه دي نو ده خلق دچه جگळे دا ما معلوم دي کنه توخ وخ درس دي له کلی دا بوله بیا روزي خير کي ان ذلك في كتاب يقنا دا ټول کلی شي دي کتاب کې دي پامل نامو کې درج دي ان ذاریک علی الله یثیر لیکن اندا کار الله باندې سانده چې قیامت راځو جوړ دې ټولې صاحب کتاب ورسره او زاجر دې کړی مشرکانو لا دې دوه آیتونو کې داری پر تعظیم عبادت تغیر الله ابي دې لکار کول و یعبدو نمین دون الله ادي عبادت کوي سیوا د الله نه رد شرک فی العبادت ما لم ينزل به سلطان داغه سو جن دې نازل کړه الله باغي باندې دلیل داری معبودیت وما ليس لهم به علم انشتر دليلات عليهم ذالل وما للوالي من نصيره نبيذ ظالمون بارسوا ومدا تجاروا ظالمون سوقهم مشركان غير العبادت کے ندادی چول عبادت کیے ویدم بکار راضی سفارش بنائے لکئے حاجتوں برا لے پورا کئے مرادوں برا لے پورا کئے اللہ امداد سوب مشو قران مودینے بیان شے قران خدا شرک جڑیو باجی وی له د وط او چې کله دی قران حالت <تصالك> لري کیمراته دې نیو ولي پیدادت علیهم کله دی روستیش په دی باندې آیاتنا آیاتنا زممغا بییناتن واضحه تارې فو تب پیجن فی وجوه الذین کبار المنکر ومخونو دغېته نو کې کفر اندی انکار تجمختورن دوه وجه جر دینه منی دتاسه پرسته کوللی منکر انکار او پسین ذکر کی چې بد شکلو سم شکلو بیروان کړي د دې لري ورسره د بنیاټینه چې ول دې دایاتونه وي ول دا بیان کړي یا کاذونه نزدې به وې دي یستونه چې حمله وکړي بلذین باخ خلق باندې یستونه علیهم آیاتنا چې ول دې ایمان دې زمونږ آیاتونه خوشکسمت خلق دې لري آیاتونه ولې او دا با قسمت نهګینو باوی حمله کوي یستونه رضړه جراباته یا کاذونه ځکه دا همت نور کې چې ګنډی له حق برس باندې حمله گزارو کې اگر چا ته و کیو نال الله له حق برس حفاظت کې او کبيام اگر الله ته محبوب شوی نشاددت بہت نصیب شي ودي به ولا خپل کار کوي که استونه چې حمله وکي کوشش وکي او ترنه حدا مدazim چې وځه نه راسي قل او اپونم به کوم وای آیا پاس خبر کم تاسو بشر من دالکم پڑیر ناکار سیسر د دینا انار وورد جہنم دی اگر خطرناک وورد انار دید پارا وورد دی وورورد تیار دی زید دی جہنم دی اصا زی جہنم دی اگر ناکار سیسر شدی انار اگر وورد دی وعدہ اللہ الذین گفرو وعدہ کلی اداغی وور اللہ آئی اچھا یہ سنو توینا بد پی لگی او ویسله صیره ابزره د ورنو جهنم ډیر د عکارا زیده نوکه سودا وای چیرای دي ته قران وستئش او ور په خپل امباره باندې وازایاتو نه وای اي خوئ قران وینا کنه دغه یااتو نه نه دا خواغه یاونی شه دغه عقیده ربی پاکه اگر قران نه جهه کرکی د مشرک بیانې یا ایوه الناس ای خلق اعلان کنه یا Can you tell me when you say a Laouda if you say to this You give it your philosophy حنوان إبداع уже يا أيها الناس أيها الناس john ومثال tells the world each other to begin by is more colours ằng Ittah verse نهاية Aww ارجى و whatever can you say We can tell him to hear نبلتان بذر ہوئی دعوے کے ہولے تدیسر پاسی ائے زمانے تلوار دے بدن وقتش وری ددا دو تولا مدے لگے غیبت بکین وستڑ کیگی پوس بکے مصلہ والا توحید خبرہ بکگی ندے بہ تلوار جو لگے فست میں ہو نا مثال سے ان الذین یقیننا خلقوا مخلوق دیکھا نا تدعونا چتا سرابلی من دون اللہ سواد اللہ نا لئی اخلقو زبابا چرنش پیدا کول یوم چو چتا دوئی آقا خلقو چتا سرابلی سواد اللہ نا ناگی کوش آلش احوام آلی حیاتی زم اولیائی دیکھا نا نا زولی بلکل داگی دردوئی شان دیدور بچی وئے لئی اخلقو زبابا ناگی تندیس ریو کی چا سنگا تبیہ <تصفح> ہوئا دای يخلقوا ذبابا چرنه شي پیدا کوله مچ مچ قدرنه شي پیدا کوله نو کېليل جاري دا وي تر تاسو کوم یادې نو ټیکر هغه ډوره طاقت نشته او تر هغه بل نه خبر کنه هغه ډېر لوه طاقت نو تما ورسه وي ولا وج تمامه له اگر چټول راجه مسجده د پارا قتلتي ک پنجاب کېري ک سن کېري ک کراچي کېري ار دې کېتي ملکونو تول برا جمع کی او دابو تووی جتا سیومت یو کال مهلت والا ورکا تا جو اندی چتا ادا کولی چا واغا کولی شی اولاد برا کولی او کمرین و بس پاگی چستا سی طریقین آغاو کا او دابو که چا مجمع بی پیدا که ولوی جتا ما اولا مجقدرین شی پیدا کولی چا کامزوری سیز او علماء ویلو جناکس والخلقات تی دا اغا بدن دور پرام نو دا د جوړکی شي پیدا کوی بلې ردیوار دې دې کړو چې دا هو باندې که کنه مچ رامنګه مخ نه پیژنولې دې کوم ځای منښت یې مخان پینې نه تاسو قرآن وی وایت لههم جواب شائن کښې ورو تختې د دینه مج څه شي لا یا سنقذوهو منها نو راخلاصو را اګې لرد دنه مج ته په لکه پنځه کې څه وره نو د دې دمر د عادت نشتا چې هغه ته راواپس کی ادوالا دمرا طاقت گرزو لده چو بی جاز بی وافس کهو چو بامونو بی اوڑل کهو او اگا بی رستو کهو وافس کهو توبه قرآنوی که مشت صوت اختولو بل مشت ردی وجو موی کهو چاکم صدی ناستی ده بابا مچو بابا مچ پیزنی اگا مجاور چوتوی مگت بی حیاء بی حیاء مچ ده نو اگا مچ ده نو سکیم نمج ذکرو کهو بلاد حدیث پاک کرا دے چمچمان دی اسڑے جہنم تلے دے تے درگاہ جوڑ کھلو خلو سو بے پرہ خول نہ ہو تے بے منقطہ قرض آویں تے بابا منقطہ شکرانہ کلنگو ادا دا قرض آویں کنی لار نشتا لار بندا انہ خلق نے مجبور کو ابے لار وانا حدیث پاک کرا دے دوتا نال لیو تے سو قرض آوا نا کوئی ماسر کو سشلیشتا وی ہمچو دا خواسان دا نمچه او ورد و منق تاپی اکلا دا بابا دا درگاه دا سانم و دا وصن دا خلال جهنم دا اگو جهنمیشن او بلتنوی جناد دا دا دا اللہ پا نم منق تنکو ما مجتے کبل سشیئ ناگه قتل که سیده که ناگه جنت تلالا دا مجت ببارا که نسکر قرآن ویچه پا دی باند جنت تا دی که نا چیزا اللہ پا نم عیرتو کی مچ منخ تاکو معمولی تا منخ تاکو نو اغا بام زی او دا اغا بیاو لما او ذکر کردی که ترده چه اغا پیران او ذکر کردی حق ورستو چو گورد اغا اغا ارلا پانون دا منخ تاکلا او شیر حلال که نو اغاز مردار مشرک ده او بی بی پی طلاق اده کاره لیکلی کتاب انو که دا اغا شان ته چه اغازاله چرکه بزاوه مېخ هر څانډه دا د ویول لپاره نوم باندې منحت کې کنه دلته موږ شرانه به کول نه اكوګل یو به د خپل کې کې خوا کې اسوټا څانډه بوته دعا کو یو به وره پیر بابا د بوتل او منحت یې خل او کنه بس دا ځکه کو عادتو، دا نه وي سره دا خو ګناه ده مخه دا غلط کار کوي کی دي چې دې دې په دغه مردا باندې وګړي دا ډیر لوی ګناه اصلا با تسگونه و انتخکاری دیتی دا دا لگ با تخکاری دنو نو قرآن وی که مشت تسشی او تختی اغنیشی واپس کولی نیستر تالا باولاد صدر کی، ستا سرخو کی بسل رکی ستا تبارتوخی، گزن پالج او رندوالی او دا خشانتی ستا بریخ و سکر او ستا باد، دا بدن سنگل رکی او ستا دانا وغیره قرآن و مجید اغی حالة ذکر که چه کمزور اژی داغفات طالب و المطلوب کمزور اژی طالب و متلوب کمزور اژی مشرک او داغم اگبود داغفات طالبو کمزور اژی اغا صوف چه اعطابت او خونکیر اگو خونکیر و المطلوب اژی خواری چه صغواری سیراده اژی دن اغم کمزور اژی اگمه چه تو گوره چه کمزور اخواملس از دی نا اغام کامزوری چه اغا طلب که که نا اغا سشی پا پنجا کرا تخته و المطلوب اغا مابود چه توتوه اغام کامزوری چه دا واپس کولی نو گولا زا اغفت طالب و المطلوب توم کامزوری اه مشرکا چه طلب که ده د یو ده یوسه ده بلسه ده لونگو ده سیزنو که نه و المطلوب نو دوم کامزوری نورالمشرق قد اگر ما بو دار کمزوری ښه وختونه کې څه چوالیا ما قدر الله حق قدري دي قدرونو کو الله سي قدر ويغو تعظيمونه کړه الله سي تعظيم داغو چې شرکي داغو الله قدر نه دي ان الله ل قويون عزيز یقینا الله قامقه قوتن والي ذور ور الله من الملائكه الله وركي ذ ملائكنا رسلا من الناس پیغمبران او ذ خلقنا سملايکو کې ورکړي دي نوحي ولا وركيره علیږی سی په انسانانو کې غره کړی نو هغه ترای دیږی نو دا پیغمبران جل الله را دي ویل توحید مرزاله کړی توحید بیان کړی دا الله قدره عظمت خلقو دا په وویل لري الله یستفی مین مطلب 11 چې ام بیا او ټول مرز توحید دعوت کړی او پیغام خلق ترا وړي ان الله سميع انصير یقینا الله او د ان کې بل جواب شدار شبې څخه الله <سؤال> قضایې زموږ د پیغمبرانو کې له به مونو انمو د تاریخ دا خبر شومې د جزئي کار شې الله <سؤال> وي صفو پیغام الله عالم حیث یجعل رسالته زه په پیغام کړه چې کمزې خپل یا علم بوېږي ما بینه ایدیهم کاغذو چې مکر دین دی و ما قلبهم حاجر است دین دی دې رد شرک په علم کې چې بلسو باندې کوېږي کان ویل الله درځو له او خاص الله وقت اس کی گئی ڈھولی پیسلِ الامور پیسلِ اغتوا پس کی گئی ناغا پوری کی جکم دی رسالت اگر زی مومنانو تا ترغیر زکر کی جہاد تا او امور مصلحہ زکر کی چاگر سر یاو مومن باندار دی ایمان بطرک لکی جی نو دی بیال حق بیان کو لشیل شرک رات کو لشیل او جہاد کو لشیل اتو او امیر زکر کی بدے مقام کی او کے امور مصلحہ دی خوا. یا او الی الذین امروا ایمانو علیه قاموا وسجدو سجدی وعبدو ربکم اعبادت کای دراستاسو د ذری خبریش اول امر ارکع رکو کای اذیم اسجدو سجدی کای عبدو اعبادت کای ربکم دراستاسو وافعلوا الخير کارونه کای دنه کای د دین او الخير کارونه کای تعلق هم درلحون لپاره د تاسو کامیابي ښه کميابي خو په دې عبادتو کېدنه لا وې که لا و چې ځدنه به تر هغه نه جوړ کړی شي صورت کې دوسې چې دې خيامه کې یاده به تر هغه نه چې دوه وکړي و بجای دو فی الله اجرات کيا الله کې او الله کې حق جهاد صحیح جهاد دا و فی الله زه کړه جهاد معنی وسیع ده امر دے این زم امر چا جہا جو کے پہر لے حاصل چیغا ہوا چا تباکم اگو رکڑی اتاسو وما جعل علیکم فی الدین من حرج میرے گرزو لی تاسبان دے پا جن کے حص حرجو تنگی دا جن دی رسان دے او واضح دے پاک دے دیکی تاسبان دے ساکتینا دا گرزو دے نبی علیہ السلام چا علی رضی او ابو موسیٰ شعری امن تلیکل امیرانی ګرذولیو ناغت ایم داویلوی چې بسرا ولا تنسرا ویسر ولا تعسرا خلق لذیر ورکه خوشاله وایه او نافرت ولما پیدا کوي پی دا شانتی افانکه خلقو ته اگر اني به مجوړم تاسو په دین سختاونه بنا ملل ابيکم ابراهيم راتین کې دین دی ابراهيم عليه السلام چې تاسو په لاره ابيکم دین د پلار تاسو ځکه د نبی له سلام په مشران کی اوباجدادو کبرایم علیه السلام کنا نو ځکه یو اجداد دین دا غری د پلار تاسو ابراهیم ابراهیم علیه السلام الزموا مل لذيكم ابراهیم فلخ به دین کلک پونی سيد دین د ابراهیم علیه السلام دین د پلار تاسو چې ابراهیم علیه السلام هو سماکم المسلمین اغنون یخیر وسط مسلمانان تاسو لقب قرضو للمسلمانان ګور دا پورا خبره دهګه صفات او مسلمان دازي چره لقب شي دبره چه ابراهيم عليه السلام يا الله دذكره هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين اغلوم يغله تاسو مسلمانين مختلف صفات نمونه دي کنه مؤمنانو نه يافك يا المسلمين قديم شعور دي کنه تاسو کې الګ مسلمان زم مسلمان ته من قبل واه کړدين او په دې او بيد همت کې بيد قران کې بيد مخ کې ولأمنه میا ته جتا او پدی دین کې بده قران کې وته ام دا کوم لکه دا سوره بقرہ کې مخکې دي لشو چې ویلې وو جې ارابا مسلمین لکا ومن ذریتنا امه مسلمه تلک زما پرې امت کوم یو ټوله جوړ کې چار مسلمانانه وی جاهلان را له ادا زموږ نوم دې بل وایتاسو اوس رالې تاسو نه مخکې مسلمانين نو چې په دې طریقه باندې راغي جماعت وي یا دې طریقه باندې کارو چې نن تا مسلمانين وي المسلمین وي ګور نو خدایي هغه لېب سوشي دې لټریچر جوړوره او دغه قواعد او عمل نه په خپل زړه به تاسو پته ولګي هم مختصر غون دې زميغه بره بوکو چې مخکي وي نه دغه تاسو باندې په دینه من حراج په دین کې هستانګي په دین کې دنګيسته نه اځه مسلمانان ځان ته د اړې په دین کې کتاو کې نه غتهنګي سختی را پکې زکات یې چې په دې کې په دا فرض دی فرض اوده شانتې د ترخونو انور د یو طو سبای چې نه بخرې نه نه به و با دي دا داستر مانځله ورته لاور ویاو ده بل ځای دی. ته دي اذنانه بمبوزي داس هفته خو پدین کې دي جوړه کړل دا جو الزامي خبر راخه چې دا خبره دې ښکارا دلیل دي دی. چې دین کې دا 3 تا بازار باندې سبته جوړه کړل دا چې بیا تفصيلا دا غيږه تر چروغوي پته وړه تولې کې ليكون الرسولو چې شي پیغمبر شهیدنا علیکم غوا تاسو باندې یا پتا سومندې تاسو پران خيور ذکر اوده ودګونو شهدا اعلان الناس او چې شې تاسو بیانون کې خلقو باندې خلقو ته د دین او خيچړې راپان دي پیغمبر تاسو ته بیان کړي یادې وګواہی کې پتا سوم تاسو او خلقو ګواہی کوي طغم امر فقيم الصلاة پس پابندي کوي ادمو پابندي کوي دا معنی وو او د زکات او دا کوي زکات او او تم وا تاسو مو باللہ અમંગોલે ઓલગાય પાલા એને દલ્લા 19 કુરાન ઇતસામ ઓમંગોલે લાગોલ પાદિન બાંદે દેસરા બતાસો તા પ્રતીને બચકેગે દેસરા બતાસો બદિન બાંદે ક્લે કે દેશે ઓ જિહાદ બકોલેશે હુમા અલાકુમ અગમદત ગાર દેસ્તાસો ઇશારાતે ઓ ઝિકર કર જબસ્તા સો وَنَعَمَّ النَّصِيرُ وَأَدير بهتَر مددگار دی مالک حقیقی اغا الله دی او مددگار چستا امداد کی بهاره موقع کی اغا الله دی واخر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون سورت المؤمنون نزول کے بعد سورت الانبیاء نا مکسے سورت الحج کے ذکر دعذاب شو چې زلزلہ دې سورت کې دار زلینا دنجات ته بارا صفات ذکر کوي دا شان مخ کې سورت الحج کې اوصاف ذکر شو د مشرکانو دے صورت المومنون کے اوصاف د مومنانو ذکر کئی یا مخ کی رد دا شرک فی علی دے صورت کی رد دا شرک فی البرکات ذکر کئی دوشان مخ کی ویلیو تکل امت جعلنا من سکا حر یو مطفا رمم یو دین جو کلی ری شریعت گرزو دا عبادت طریقی گردو لی دی صورت کی بوئی کل حزبیم بیما لدائیم فریخون اری او ڈلپاگا کل طریقو کشالیگی دی صورت کی دعوز کرکی نپی دی شرک فی البراکات او تفصیل کی د توحید یا دعوز سورت دا اسبات دی توحید فا دلو سلاسا و سرا. اراد جسر فیعلی او اعتقادین د ذصورت مزمن دی صورت کې اول صفات ذکر کې د مؤمنانو او صفاتونه بهتري چا سبب ګرځي د فلاح او د نجات د عذابونو د الله دی رایګه چې صفات المؤمنين ذکر کئی ارے کی در وصول لب دا مومنانو دا پار اول الخشوع إلى الله الله تعجز درم اتقام من الشرك دے شرک نہ بچ کے دل اور درم ترک الظلم ظلم پر دل ظلم تے بچ کول دا خلاصو مقصد ده مختصر ده ده تولو صفاتو او صفات بزکر کی ده مومنانو قد افلح المؤمنون یقنا کامیاب ده مومنان یقنا کامیاب شو مؤمنان اول خود ایمان ده صفت ده سده سره دیسه را فلاح رازی بیا دی ایمان د مضبط او د محکم والی استحکام ده پارا بیترین عبادات تی درشن دی ایمان دی اظهار و علامات دی پارا بیترین عبادات تی چه اول پاگی که درجه نمانزده دیو جو قرآن و مجید دمومنانو رنبی صفت ذکر کی خشوع فی الصلاة الَّذِينَ دا اغا خلق دی هم فی صلاتهم خاشعون شديد باقل مونږ نه کې عاجز کون کې دي يرکون کې دي خاشعون خشوع يرکون کې دي خشوع ویلی شد چا ما کې دا ډېر په هیبت په عاجز غليودره دوه تا مله دا عذاب دی دا طریقه ده ابن عباس رضی الله عنهم جما نه اكيد خاشعون نو سو خائفون ساكينون يا رذون کي اغلي و دا معنا و ځکه چ خوښو تزلل او عجزاي ته ویل شي يدي ازمکه رب العزت فرمايلو و من اياته انك تر الارض خاشعه لازمکه به تعجز و بيه خاموش بيه اجکل به الله بارانو کي وجهي حرکت راشي پسونه پیدائش ویل شي تزلل او عجزاي دا الفاظ دي قران او مجيد کې ريدسته امر راغلي د مختلف وسونو باره کې دا غینم پته لګي چې عجزای عجزه طويل شي کله صفز کرکل د مخونو وجوه وجوه هم ایدن خاشعا زلون به یریدون یریدون کې قیامت کې کله صفز کرکل د استرغو اضرها خاشعا استرګو به یریدون کې کلے سفت ذکر کرو دو اوازون وخشاعت الاسواات قیامت کے اوازون بلقل خاموش تھی غلش کلے دو سرون سفت ذکر کرو سلط حدیث کی علم یعنی للذین آمنو انتخشع قلوبهم لیدی کلی اللہ مومنانو باندے گا وقت ندر آگلی چھو سرون او یا ریکی اللہ ذکرتا انتخشع او بہترم پا دیکی دا یاره و خشوع ده زره ده ساگه تا <تصفيق> بیا خضوع و مویده شه دا دیره اهم و ده دیو سره بیا نوره اندامونو که بدن که یاره رازی ده زکه هواه چه موز پا دیوان خیسته کیگه و صحیح کیگه خاش عمون کی؟ او خاموشی پاکی ده وجه صحابه کرام عبدالله بن زبر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ چې مزبې کا مستاب وې کې نه بی جان لړګي ولړنه دم را خاموشه سرا دم سکون سرا نو بسریم د دینه معلومې ښا چې نو پټولان د امنو کې به سره یې رايي خورشور او کلاست دی نو ښکته وې کڼظاره دی نو ښکته وې سجده او نرشان بدن سر هغه مو سمکه طرف ته اي حاجت بولاړي لاس به بيزایا کپلو سره ګيره سره لوبه نه کوي بلکې ډېر سکون سره وای تا ده خاشعون تقاضا رچه او دی واځي ذکر کړو ابن سيريم رحم الله عليه کانا اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم یرفعون عبصارهم الى السماعی فی الصلاة صحابے کرام دازلون بی وقت کی چمونس کے بے برا قتل عثمان تبے سترگی ہوچے تولے کل چدائیت نازل شو خفضو عبصارهم الى موضی ویس سجودہ نبی نظرون کتکلو حضرت سجدی دے تبے قتل نو ادب پمونس کے اغدادے چی عجزی اکریش سکون وکلیش نہ شان دمانږي په مقام کې اوسه شریف نه حدیث ذکر کړي و سلم تموسم راخوا کو وی له صبلا او د سترګو یا خالد دا زما کومه ولی بی بیانی آو منز اذا مانزو دمرا ماقام دیکھا نبیل اسلامی دی زمان تستر کی اخیی دارم بے صفت تی کل چه منز پا دیتری قوشو نوزگور بازان کی جن کی انقلاب راگی والذین هم عنی اللہ قوی معردون خلق دی چاگی دا بیهود خبرنا مخڑا ان باطل خبرونه مخالهون کې دي ان, آن الله کومه ورې دون دا ناپاکه خبرونه مخالهون کې دي دا صفته د مؤمن د موز د پاون سړی دا صفته جوړېږي دا, صفت دا الله کو مختلفه معنی دي یو معنی باطله دا باطل خبرونه به مخاله وي ځم معنی شرک ده د شرک ورونه کې عقیده به توحید وي او <تصفيق> بلا مانے معاصی هر قسم گناہ ہونا داگینا با مخاری دقشان تر مباح و پوری ما لا فائدہ تفی من الاقوال والا فعال اغا کارونا اغا خبری چاگئے کہ حص پیدا نہیں نو داگینا با مخاری مومن مسلمان تننچ جن کے کمی خبری دی اغا بے حدری دسارا نخائی نا با دے تزان ساتی <تصفيق> موسیقی شو او تاسو لوبه شته وختکه لایکی دغه وجو مفصلین ده کاری کوي چې مؤمنان به پر عبادت او په اذکار او فوازایف او کې داسه مشغولې چې دغه لغو لهو له العبا فذو خبر د پالایي توخ نه ملایوي هغه خلق دی چې ری دا باطل خبرونه بیهودا ا به فایده خبرونه ما عليتون مخالون دی دی کې دي د دې سم صفات ولذینهم للزکاد فاعلون اگر خلقی چه زکاة لراک ادا کرو ان کی همیشا درم سفتیه داری فاعلون یہ ہوئے مفاصرین ویو اد دونیه نده دا فاعلون ترکیب چه اختیار کرو دیکھ حکمت تی اگر دا چه زکاة همیشا ادا کری دانچ یو فصل کی بلکې بلکی نور کئی یو کال زکاة ویستو بل زلی بیا پری خودو نہ همیشد پارا پترتیب زکاة ادا کری فاعلون ینه دا لري صفته کاری ا دی مستمر هميشه چدا دا کین زکه الله حق دی کنه زکه فاعلون وي ثلاثه مومن صفته د دمز ال برابرې کی چدا کی دا صفات راشي چدا لا کو خبر نه مخړي امام رازي رحم الله دې ذکر کړی دي چدا متام ماده صلاتي چته د ابص خبر نه مخ اړي موز پدی بوره کیږي منظر على المنظر يقولون لذلك يجب أن يكون صلاة تنها عن الفحشاء والمنقى في المنظر سألت ناكار خبره بحيانا مناكي ندلغو خبرنا مخاري زكاة أداكي وغير زكاة أداكي وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اغاق خلق دي تشريخ بلو بدنون للا حفاظت كونكي دي اغاق زیونا داگئی حفاظت کی محبوظ یا ساتی شہوترانی نکوی بیزایا دگناہ کارونا نکوی دا سلورم سفت د دا چه چا حفاظت د خپل حزت و شہوت الا علا ازواجهم مگر پہ بیبیانو ددی باندی او ما ملکت ایمانو یا غا چمالک انشیوی لاسنو ددی دخپل لاسنوالوی وینزی فا غیر ملومین غیر ملومین ما یقینندی نمالامت قلیشوی دی ددی باپ کے دیمانہ سمالامتی او سلزام ناراضی پیرو ملو می ملامد قلیشوی ندی فمانے بتاگا ورا ازالک فارجج طلب کو سی وعدہ دینا فولائک هم العادون فزا خلق ذی ذات کون کی دی جہر دا بی بیانو نسیوائے بلچاتا نظروں کا بلچاتا میلانو کا قرآن وی همول اعادوون دا زیادتی کو ان کے لئے تجاوز کو ان کے لئے دیکھیں مفسرین آر قسم زینہ دنارینو زینہ کاری تواتت چوت ہوئی آدھا غشانتے استمنابیلیت متعا دا ٹول پاکے مفسرین جمکی جتی دے من دا پاکے رازی یا اتیان <تصفيق> بحائم متا نوکرانو مجید د مؤمنانو صفت د ذکر کړې دي دی. چې دې بده جواز نکړي الا علی ازواجهم کې اشاره مست کنه خو د نبی تا چې د نبی علی صلاتو و سلام سنتي نکاح کول د دین انکار نه په کار زکدې سره د بنده د پال پره حفاظت راځي دو گناون و نفور واقع کی دو کی واللذین هم لأماناتهم آغا خلق دی فنزم سفت داغی چاگی خپلو امانتنو لرا وعہدهم اوشپاگم خپلو وعدو لرا راعون لحاظ کون کی دی خیال ساتھ ان کی دی لامانتن پابان لے خیالت نکی وعد چوکہ ان خلاف نکی راکی ہے راعون رعایت کون کی دی لحاظ کون کی دی ابرکون کی والذين هم على صلواتهم يحافظون هذا خلق دي چدی پپنے مندن بارے حفاظت کو ان کی دی دвом صفات مومنان موس کیون بہ خشوع و او باخر کیون زیات وقت ندی کن جون کے نو جنور ما ګلو نا چا پیری موزبقي اول کیو مو اخر کیو مو څنګه ډیر سره احفاظت رازيد سره بده اعماله بنده عمل کول نو په اول او په اخر کې نو ذکر وکړو د اهمیت توجه نه چس الله تعالی اهمیت رسول الله ماقام ګلایک هم الوارثون بشاره دغه خلق لري اګوستن کی میراث اګوستن کی الذين يرثون الفردوس اګکل لري چې اخلیبا جنته الفردوس اغا جنت اغا باغ جو سوری او دی دا جنت بوتا حاصلی هم فيها ها خالدون دی باب دی کامی شوی دی دی پور دا اول باب دی دا اللہ سیاتونی ذکر کرل اولائک هم الوارثون نبی علیہ السلام ویلو یوم قاکی لقد انسل علیہ عشر آیات من اقامہن دخل الجنہ اللہ ما باندل علیس آیاتون نازل چا جدا برکلو د دې خیالو ساتو اغه <مصر> صفات صدر کې اوسه تل عمل ته نو دخل الجنه ویلو دېو جنت ته داخلي الله رب العزت د مؤمن مسلمان لپاره دا غوړ میراث هغه ستلو حاصلولو پرې اندان کولای وکړه چدا صفات ځان کراول نه واه چا په شوه جنت ور دينا چې دي راوته سبب هغه شیطان کړه نه به ته حاصل شي او <خصف> <خصف> <OU> بے کڑاو بوتا حاصل شي زی و انسان د پیدایش ذکر کی شاول دیکھ ہم زیونوں کے پیدایش او دے خیستا زیونوں کې او بیا داغی نا دنیا تراغی نو داغی حالت ذکر کی خوا دلائل عقلی پاگئی که اس بات کی دو خبرو رد شرک او اس د دو توحید او <خصف> داشان <خصف> <عزان> حالت دا انسان دا صفات الله تا دا پارا ذکر ذکر کردی چاگستا پا اصل خبر دی چی تی پیدا کردی پا کم طریقو پا کم سیزن ستا اصلاح پا دی چې دا تا صفاتو منی دا احکامو منی پا دی زان خیستا کی ولکا جو خلقن الانسان هو یقنن پیدا کردی منگا دا انسان من سلالت منطین داگئی چونکل شوی خاتینا سلالت چون شوي منتخب شوي خورا ادم علیہ السلام داگئی وښه دا غوډه نه سل کومه مسئله ده اغه هم چې کوم نوټ پی او قدرینه پېداګيږي ناغان د مختلفو غزاګانو نه منتخب شوی دا ټان شوی دا دې ته پېداي ثم جعل الله لطفا بیا وګرځو د انسان لپاره یو اساس کې قطر دو فی قرار مکین طغیده د قراری محکم کې چې خذرا خذ بالکلنا داسې ولا پېدا کړل ده فی قرار مکین محكم ومزبوط ثم خلقنا النطفة علاقتا بها اغرزو جولاكو منغا دا النطفة علاقتا وناك لك شوي فخلقنا العلاقة مضغة نفيداكو اغرزو منغا نغا جمشي ونا جور تقلاو بتايد وخي مضغة يولوتلا او بتايد وخي دا سيكو فخلقنا وس پیدا کومه دا داغه و خینان هیدو کې داغه نڅه یې ارډو کې شي اغه باندې د انچته جوړ شي فقاتون علی عظام الاحما وس واغستو مونږه دا ارډو کې داغه ښا داغه په څنوروخه پیداږي اغه سره انسان په پیدائش بلکه سمسارا شروح پکې مراتب او مراحل او منازل و دې انسان باندې راشي ازدا بعدان جوړ شي اندامونه با قاعده برابر شي ثم انشانه خلقا اخر نبي اجازه یو کو چې دې پبل کسم پیدا استره پیدا کو روح پکې واچو حرکت پکې واچو او فستري ذکر کوي چدا دې انسان هغه مرحله ته چې درارون غریب دی دې ته نظر نه راځي دا دانان چې سم ردي کنه نوکه په حالات سره د انسان ډیر تلاش او کوشش وکې نو په ابتداء کې هم نه پوهېږي حالات کار نه کې ورځ تر انسان کله جوړ شي نبي هغه معموله اصل ډیر معلومات ته حاصلېږي خدای د باره کې چې روح څنګه راغی په کومه طریقې یاداسې شي دې خدای باندې ندی پوښک دا رسو کې نظر لګي هده ته نظر نرس رس ثم انشأناه خلقا اخر په دې انسان پیدا کړو فتبارک الله احسن الخالقین فاصبرت و علی الا بهتره جوړونکو بهتره پیدا کړونکو ټولو نه خيسته پیدا کړونکو احسن الخالقین څومره خيسته جوړ کړی انسان ځان ته وګور نو روح شراز او بیا خپل ځان ته وګور چې بدن عقل او فکر او حسن سمر صفات یہ بتا کی اچولی دی کنا فتا بارک اللہ دعوۃ صورت بدایے برکتونو والے الله ډیر بهتر جوړاون کې جې انسان توبو پره کتر کې تمرا برکت چاوا چاو چا خستہ انسان ته جوړتو نتا برکت او الزاد پرې خوږه مبارک ذات دې پرې خوږه نتر بل چا په درګر دے د بل د درمال انشې چې برکتن والا ذات اللہ دے الله اللہ احسن الخالق کار دلیل در انسان د پیدایش روز تو دلائل ذکر کی ام پا دے مسئلہ باندے خوا چه برکتن دے چا پلاس کی ام اختری برکات بذکر کی خودی انسان تداخی چه تا گو رسی نو نڈا بے تا خوش آلی نشی چه ما تا گو رے کنا سنگا بدن میرے او توی چه دازو خوراکو اور درشنا کوم پدیمانه رائٹنگ یو قران یو استاو صبر خپل بدن کې اختیار نشتا دا ګور استا ذاتی نه دی بلکې دا عطا اید الله تعالی درکلې نو کم زات درل درکو هغه تنا واستیم شیخا ثم انکم بیاقینن تاسو بعد از ذلك لمیتون فصددنا خامخمل کې دن کی دی دا بدن وو استاده نه دی دیکه چې کم قوتونه مغمر دي او مصفر دین هغه با پٹکی خکارکی گی با مستور قوتن بارے طور ظاہری گی ترزانے پورے ما شمچے ابتدا کی گیا نا و کامزوری دا تفصیل صورت الحج کنشے ہو دلتے ہم زکر کرکو چھ دے انسان دا اخفل اصل لانے دے پیچند لے چھ چاو پیچند نا غبالا مقام ترسی من عرف نفس ہو فقد عرف رب ہو چھ چاہزانو پیچند نا دے با اخفل رب ہو اچه ردو پیشندو نخو مومنان باشی که نا و کامیابی تفا دی اول رسی چخفل حقیقت تسو چکی خدا کو اور اپنی حقیقت کو نبولو پل زان او پل رد مئی راو که نخو نگو را چسنگیتا پیدا کرے ستا اغفت قوتو نا برور و ترقی کئی اخکارا کی گی با رازی بامردو کی با قوت راشی دا بدن طول اعذاب مضبوط شی دینا بس با بتایا انقلاب رازی بیا ویختوک انقلا اذا بدن په رګونو کې انقلاب او اوس او استاده حالت چې د لاس فرمان راخ کې زه دې بریزنه زېله تلې تبې او مکان تور چې دا سرمن تر اخ کې دا بل عادتو لاړې ها نمشران و دې د اویاو د پات شويږي رو رو مدا بیا خپل زېل دي انقلاب بدر مند راز ناخې وځي خوفات بش دو ربي ته تر مرګه باوراتي لميتون خام خامله کې دن کې ثم انكم بیا یقین انتاسو یوم القیامت تومی عزون بروس دا قیامت بندی با پورتکولی شئی دامنچ ملشنو بس روک شوی نا داخل انقلابات دی بتا براولی نستاد قوتنو اگا مکمل انتہا اگا بیا قیامت دی چطا سکولی دی داگی اگا نتیجہ براتا حاصلی گی اگا قیامت کی رخا نوی اس بات دا قیامت اوک چستا پیدایش کولی شی نو مرگ در باندن راوستی شی او کی؟ کی؟ دا, دا اوپاد که نو بیا بره دوباره پیدا که سمرا کستا ده بدن اجزاری ده براه غون که او بنده بدن بیا جور که ده خلقه تا کاری ده چه بیا بس انکورتا که گو چه ده ادو که رواسته شی اپا خورو که نو بیا د دینا بنده جوری دل و ده قبر نره و تل امان دوال دا داو کاری ده دا. نو قرآن مخ که ذکره که تاوبو دا که تا چه دو ساس که او دمراحالاتو که می راتیر کلی و بنده می او دا که سلو موشن کې و با دیر اموده که قیامت دا با سم دستی پا لگ وقتی برا پاسی خواه تباعتوون او دلائل اگو رکنه تا دیر گرانی با پیدا کولی که او کنه دا اسمانو نوسمه که دا با صورت مومن که رازی خواه کې مومن که التویلی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس انتم اشد خلقا امام السماء <سؤال> سوره نازل اج کے بوئے تا جوڑی کرانی ہے تا کنا اسمانو نا تھا کو پنس بچوں گورنو لیو کھاریو دیر دیکنا ادرا شانتے پیدائش دژم کے لاسمان در انسان پر نسبتو گراند لویرے نوシャレ پیدای کلی اگتا سگران انسان پیدای کولوتس او یا کینان پیدا کړی د مونږه د پاس استاسونه سابا طرايق ولا ري بو اسماننا و طبقات مختلفه معاني دي طرايق مجازا د امراض اسمانو دي لاري ورته ذکر مَلائکة لاري دي زلازل طرايق يوم الد پاسري طبقي دي طبقات دي سو کوي اقامه دارونه د امراض دي چې سياره پکې ګرځي نو ټول معاني په خپل ځشته سبعه طرايق خداسمو ته ډېر واضح او معلوم دي چې هغه آواز نه دي دا اول دلیل عقله خدام پیدا کړی انسان او دا مایا چې نه د آسمان د لاندې مخلوق د زمونږ د نظر او علم او قدرت نه بهر شي وما كنا عن الخلق غافلين ان يوم غد مخلوقنا خبره يوم غد یارس پیدا کوله خبره دریم پکې دا دلیل عقله اول هغه کرشه او لقد خلقنا الانسان انسان پیدا کرده تفصیلا اول دلیلو درام و لقد خلقنا فوقکم ساو دفاس و مسمان پیدا کرده درام و الخلق غافلین نیو مونگا ده مخلوق ننا خبرا چه مخلوق سوالو کی قبول که انسان عقل پده کواه ده چه انسان ضرورتو نری او اللہ و لاغپور اکوی که باران تاجتی باران ذکر رازی در شان انسان څنګه پیدا او فصلونه هاواګانه د ارضی چې پیدا کړی د مخلوق نه خبره کوڼه مخلوق جرم کوي الله ولا سزا ورکړي در شانته نیک آمال کوي نو دنیا کې وافاید حاصل ما الله غواړي خپل مخلوق نه غافل نه وکا <تصفح> پدې انسان که سوچو کو په خپل بپوښ چې بالکل الله زمونه <تصفح> ما زلا نه خبره نه دی لګل مشرکان دا نورو عالیه او بشانت کېږي جوړ کړی چې سن خبرن دي فالون دلل وانزلنا من السماء ماء اورو مونږه د باندې نو بو بقدر فاندازا داوند دا الله د دا. قدرت یو نمونه ده چې هغه مخلوق د حاجت او ضرورت منا خبر مری کینی په یوزه به اوره نه ملک به تباک کړه نا بقدر فاندازا اور اندازے او بم بیا په داسه انداز او طریقې سره چې نقصان نکي ساس کې ساس کې واش کرنا ہو بل ارضه پسمنه اودرو دی او بولره بسمک دا پنځم دلیله ناقلي انسان کتو ګوري ردا وبشه او واره دی نو خداوبه دی لارې کنه نه الله ی تعالی پر پردسمک ککی ساریکی کویانو کې قالاونو کې دریاابونو سندونو کې نهروونو کې داستانه پاره یې زارې کړي مستاقل دمرکارنکي چې او ذاتشته چا وړې په حکمت سره دا دمره انتظامات پوره کړي فاج کرنا او فل ارضه پس او در مونږه دا او بو پس مکه کې یې کو و نه علا ذهابم به قادرون شپقم او یا کنه مونږه په بوتل دې او بو باندې خامخ قادر يو الله چې وګورئ نو بو بو نسې الله خدای چې راوري به نه ده برنه بیا شراله وړې نو بو بو کې ویني یې ساری چداسمه کې نمک نه بنا کېږي نو دا سه بیرو پخکته بوزي يې بنا او نه الله رب ال عزت او ساتي جمعي کېږي انسان دېسته عمل لپاره د کار بدیم کارونکې چدا و بو داسمه کې نه لاله پخکته نه لېو کنه نه چې دې نه نه بنا کړې چې دات سم آثاراتو ګندګو د نه فلټر شي صفا شي نو خکته د خزانه کې جمع کې دغه مرمه دو دو خرابې دو غندکي دو نه اوسه دي کنه صفايت لري او کلاو وړ لري به کې کنه دغه شانته به ختمي کې یاد یې استعمال نه به واسي ترخي به کې زهر به کې خراب به کې وان فاعلن شاءنلکم به جناتن پس موږ پیدا کو تاسو ته پارا پد او بسر باغونه من نخيل او اعناب دک جرود رجورم عربو پی جنده امگورم خمیو داگی پا جنکی نگور دی کسم را پیدیری سوری خرشاکونہ ونی بوٹی ملک پی خیر تخکاری باغون در لپیدا کرد بیا پاگی که کسم را قسم میوی دی اتم لکم فی آ فواکیو ستاو دا پارا پاڈی که میوی دی کثیر تن دیری میوی دی تازا تازا و لندیو میوی استاوده پارو دې استعمال کثیره د ډیره زیاته ومنه دا اکلون او دنه خوراکونه کوي تاسو تا به بل قسم دې چې دا میوه چې نګور د خوراکو د غذا په توریو می استعمال اکثر ملکونو کې نوونه درل پیدا کړی سمره فواید یې دي فجر انګور او استاوده پار په دې کې میوه لري تازه تازه خورای د خواندو د لذت لپاره خورای ومنه تا اکلون اسا پوره کوي نهم <coughs> <coughs> وشجراتان او پیدا کړل دا هغهونه تاخرجوا شروزي من تور او داغ تور دا غارنه چړل خيستري سینا خيستري برکاتو आले لري کوی تور داغه ذکر پکیوک <coughs> زقالته بلاون ډیره زیاتینه کمه ونی دغه خوانا زيتونونه تم بو ته بده نه چې تیلو <coughs> داس تیلو داس غړیږي چ دیل خلکه دا شانتهوم استعمال لري او ډیره په دې ورته وسبغ لل اكلين په خلک لري دا پاله د خورونکو یو خد خوراک په طریقه دا پخلی په شکل کې استعمال لري سبغ دا چې پخلی رنګ دار چباس نوळे پوري کوله چې کاکوله ته پکې جاتوي هغه دا سبو کنو وي یو خوراک لري به تم به ته دهنه دا ته لیری چې خوراک په طریقه استعمالینو کله بدن باندې علاج پته را دا مالش ته بار استعمالې نه هم تغ په دې پکې مسته لکه و ان لکم فل او لکن نستعوذ به بار بوسارو کې خامخا ابرته ا به سبق دی اولی ذکر د انسانياتو کو انسان ذکر کو نبی ذکر د کائناتو کو اسمانونه به ذکر د نه کو بوټي نور طور باندې ذکر ده حیواناتو سارو کې ستاره باندې یو سبق دی نو سقيكم مما في بطونها سکو مونږه به تاسو باندې داله څنګه چړي په کې ډوکی دي خالص او صفائی کنه ولكم فيها منافع ارشاد باندې سارو کې ډېر په دي کثیرتون په دي ډېر او ځینسان په بل اولی کینو په ویشي دسمره په دې دی په دې کار کا سب خوراکونه ومنها تاګلون او دنه خوراک کوي تاسو وقيه خوراي تاسو په ساره <تصفيق> حلال ګرځولې داږي وقتاسو ځنل په قاوي وروتابو خوراي ومنها تاګلون او يولسن و عليها وعلى الفلك تحملون په دې ساره باندې اپکېستو باندې تاسو سوره لې شايي تاسو ان ته ځامه کړي دسمره یې څه کړي چبه وچا کې پدې سارو باندې سرلی لیکوې اڅوندي او خاندي دا غشان پدې باندې گاڑی وغیرہ ل اخکه هغه استاد سره لیکار کی او په لاند کې د انتظام کړی عل الفلق کشته ده پیدا کړی نو په هغه کې تاسو مختلف ضرورتونه پوره کیږي یا ولا دالعقلیه تفصیلا پدې کې ذکر شو دې کې اشاره ده چې ګوره نکھ کیو ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین برکتوں والے اللہ شدید خیر سبب اگے ان کی برکات دا گھر طرف نہ دی تو برکات دے چانہ وڑے تائے اول سمے چاپنوں باندے وار کڑا دا بندہ پنوں باندے چڑا پختہ جان کے اختیار نشتا او بیا بھگوان نے فنا راغلی دا نو تو سو چڑا دی اول سمے سواندے اللہ دا ہستان اپوئی دا یون د ضلعې او قران دی لپاره ذکر کوي چې دا لافو نه ورکا چې دا غریب له ورکا چې پیدا دې دی پوش او الله دې ناراض شي نو جهل دا او چې دا غیر الله په نومه منختي کوله او دا برکات او نسبت دې الله نه سوا بل چا ته کو دي ذکر کي کشته دې ਕਰੋ کو نو و وې چې قران نو مجید او مشوره وا که شو روکلا چا دې کي ذکر راغلي او چې نعمت انسان دا یو نه امتریان څنګه د پاره نو غړیول نه امتورتا وریا دی چې په دغه کې پشته کې માતા سو بچ کړې وې ټوله دنیا پاره یې کې وې تر کله هغه نه واچو سون وروټل تبا کې دنيا دن دارین آباد شې چې څو پشته کې ناستو نو چې پشته هغه تاریخ ذکر کوي خا دلائل اعلی چې څنګه کړکل نو د دلائل نقلیه شورو کوي دنوح علی السلام د وخت چه پده توحید بانده سمره امبیاء او قربانه ای کلیده یا خلقه تی بیانات کرده اول باب بلکه دو امباب ذکرشنه دریم شو روکی ده دیزهنه دی تر یو پانز و ستم پوری دو امباب تر دو اجتمعات پوریده پده نقلی دلائل لی اشپاگو ننوح علیه سلام، حود علیه سلام نا او یا پکی او صالح علیه سلام او موسی علیه سلام نا، حارون علیه سلام، عیسی عل هذا أو هو <تصفيق> أول دليل نقل له وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا نُوح عليه السلام إلى قومه قوفلت فقال يا قوم عباد الله فسيبه قوم عبادتك ويضا الله خالص دا غي عبادتك وي ما لكم من اله غيره لماذا لصول هذا على حسب اله بغير دادنا تازه بول نو نه خېجه دعوه دی سواله دی غوص دی عوق دی نصر دی ونه دا عليه غن دی تاسو ته وایي استاد من اله غیره نشتری سواله فار اح اله بغیر ددن افلات تتقون ایتازو نه ریګه دلنه دی واه چابکم ترتیب سره بیان کړي بیا مقابله د قوم په پینځو خبرو سره او بیا د هغې فیصله او کېدو پاره به چوس دې غلی کویا مقابله سره او بیا به دا هی انجام ذکر کړي او اړوند سزاګانېم ذکر کړي داږي خلکو د دا مقابله مناسبو په پینځو طریقو سره قال چه بيان يا قوم اعبدوا الله بيان توحيدي هو ما لكم من اله غيره استودارا بل اله مشتا اولات تقون طسنين كده الله انا خبر امانه نا پريزن الاخبل فقال الملا الذين كفروا من قومه بسويه ما دبرو اكل كفرانه ده قام دهنا اول خبر سيد رازيو کو اول فتوه دا جاریکلا ما هذا الا بشرم مثلوكم نو دیدانو حلی اسلام نو دا سرده مگر بنده است تاسو بشان تاسو بند یعنی ای دیم بنده دی نو فرق سرده چه بنده بر کې تا بیداریکو دپس براوان ایگه زان داول خبرو دویم وی خبر یه ردر دی کارنا شداده کما خبر کیده که مقصد سرد یوریدو این یا تفضل علیکم دیر اجازه کې چغورواله حاصل کې بداسوبان دي اته سو زانت کمزوری کې کې ني ندا سم او دریم تدير علي کو زمون په شان نو ملائک نو ولاوشا اللهو كشري قهوې د الله د انزل ملائکه خامخ نازل کلي به ملائکه دا دې اسه لګيا به دلیل وی لګيا ده د تراز خلق چې ملائک بره غلي مونږ وي انسانانو حرس الٰله تن شمان له او سالورم خبره ویدیتم سوچنه کوي نوران ته پريزه ما سميون نه بهازا موندي اور ديليدا خبره في اباين الاولين هم شران و زمغلم بنوكي ده زم مغ شران مون تن بل چامنو و چاري سوي دي نه اغانم منونو ازيدا دي او بجند راي کې دانشتا وی هغه څنګه لګیار دي چې دا غي مشرانو هم خلاف کیږي وې سړیاں نه کوي دي ماغه او شی وی د کار نه کوي دا تینځمې او خبره انه هو الا رجلهم به جننه نریدا غریو سړی د باندې له وان تو بده پینزو خبر سره مقابله وکړه لولوی درازات وکړو خسوک یاله ونیدي یا مون تم مشرانو جن کې دې دې وريدي و دد 12 کس پیسہ لګاوي نریو بس انتظار وته اوکه یو تر سوخت بلګی او چې دې ختم شونې را سم څوک ورسلاملګری کیګنا په دې به پیسې لکوي چوبه ورملګری کیګه بنا خو انتظار به تا کوي اخیر خیر دې ختم بش فترب به حتا هین بس انتظار کوي د تا تر وخت پوري اجه خبر اخلاص شنو پیغامه بش نوح علی السلام نه هنم څوکاله دې ت بیان ظالمانو پې در په یو بل پرځای انتظار کاوه او ایمان یې نه ورو انکار وکاو